ウナタカ、マペンザクウエヒザパ、ニビノティサ、ダジニデニスンパガゼ、ミミネイトワ、アナニアスエデガマペンゼ、ハヤナソン、ラキニアナウア。 Mapenzi haya na mikono lakini nana nyonga, mapenzi haya na bom lakini nana ripua, mapenzi haya na meno lakini nana ngata zeli ya meno. Sasa anga juu ni kujeshimbenuti, sasa zitakazo changu ya kufa kuwakwara kwa, kwa una puye paramia mapenzi, binauya kwanza, ukita kaka kuwa ikiufa inge kuni mapenzi bila hela, umiacho kwa sababu huna hela. Halafu unakuenda kutafuta mwingine ili ya kuwache ufe badala ya kuenda kutafuta pesa kwanza. Miliki pesa kwanza kabla kumiliki mwanamuke. Habari za niko tayari kufa kwa jili yako wache wanajeshi. Mtoto wa watu wanataka hila zako siokifuchako. Siku akichoka soundi zako za kunamishi na sikilizia, ujue ndio saya kufa kwa kwa mina. Halafu kama unapesa, Hata andoto na zoto zina kosa mpangilio, unaotha ukogisimani, mara kisimani kina badeli kikina kwa bandla kuku, mara kuku na badeli kuna kwa nyoka, wanaanza kuku kimbiza wakuuwe, ilimbradi tu tese kya panduni yani, bini ya nyapi, kugiita kuku fa mapema, tafuta sifu taka badeli shamedem, au tu semepi skali, kama wa sema voa tuto mugini, ni kuendelea na wenzako watakusifu kwa kula vingi vinano. Lakini kumbuka ipo siku nesipi hata kusifu kumaliza kikombe chauji bila kutapika. Sikutishi maana mtumzima hatishiwinyao. Lakini kumbuka mie sio nyao, mie ni mtumzima o, shaurizako. Mbinu ya tatu. Ukitaka kufo mapema kwenye mapenzi tenda wema usubiri shukran. Unamsaidi ya mtu vizuri tu halafu nasikia nasema, ama kweli ni miamini sura sioro buwana. Hii ni sawa na kukuta mpenzo wako miandika kunyistatasi yake Na kukubali sana handsome boy wangu na wakatu kujangalia wewe ni handsome weoni na siusoni Hapo na hapo na pigwa Ndinu ya nne Ukitaka kufa mapema ajifanya doria wa mapenzi Hakisinzi ya iba simi yake ukasume vili vyomo Kasheshe ni pale utakapo kuta kafuta meseji zote Na wakati hadi mnaenda kulala likuwa na chati Kwa nini kazifuta? Hapo lazima moe uteguke maana kumuuliza kwa nini kafuta uwezi? Si umemzengea? Hii inaitua mwanakulifaindi mwanakulipata. Ulipu ambiwa kila binadamu ana ukaribu na shetani na weu kiwe muli tokio kwelewa. Sikiliza kumuinda mpenzi wako ni sawa na kutafta inze kunye chakula watajua umishiba. Mbinu ya tano. Ukitaka kufa mape mafanya hivi? Mbini ya tano. Kila unapomaliza kuongea na mpenzo wako siwai kukata sim. Sikiliza kwanza naongea nini? Yale maneno naongea bada kukata sim ni ya muhimsa na katika kujua usi ya noenu. Unamaliza kuongea nae unasikia? Hilinalo kwa wivu? Hadi lina kera yani. Yani lina niganda kama kupe na wakati kama nekuibiuwa linaibiuwa tu? Hii sentesi lazima ikue. Halafu hii tabia siokunyi mapenze tu. Hata kwa washikaji zako ipopoa sana. Unamaliza kuongea nayo nasikia? Nilikuwa naongea na yule fala. Fala gani tena? Simudi. Kachezea maesha sasa naanza kutusumbua. Hii sentesi lazime kufunje moyo. Mbinu ya sita. Ukitaka kuwa ikufa, ingia kwenye mausiano na mtu naipenda kununanuna. Huyu hatakuwa kwa presha bure. Maano na mbembeleza sinune kumbenae kanuniwa na mpenzu wake. Yanay nakujyakuwa kunasstressi, izikishana rudikwali impasstressi. Huyo ata kuchosha hazaka manakununyia kilamara. Ukiona hivyo yewe nae anaununiwa kilamara. Tena ana wapenzuwa kioengi hapo uchomoki. Binyasaba. Ukitakakufa mapema, jenga tabia yakuasimri yajama zako uzaifu ampenzuwako kilama na pozinguana uki dani watakuniyahuruma. Hapo una chofanya sana ni kuwasaidia kukuibian penzuwako, maana watatumia uweifuake kama fusa kumnasa, waki kuibian ukadiwa lazima ufe labda tu we we uenatabia zakuibavyo watu. Binau yanaani, ukita kufa mapema changu nyawiwa na mskini, mchungaji Daniel mgonjwa yeyana seima, kama una uweifuache na namabintu ya wa rainbow, watakuwa kwa preisha. Katika hili, hakuna chambrembo wala chanani. Unapo kuwa maskini muombe mungu wa kuondole wivu mana kila mpenzi wa kwa kitoka moyo na lipuka na una hata na ulea kumfuata. Akichelewa moyo na lipuka, mana humsaidi kwa chochote zaidi ya kumchosha. Mesaji kiingia tu moyo na lipuka. Hicho ni kifu. Mbinu ya tisa. Ukitaka kufa mapema, jenga mazoe na wajinga. もし、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 u n d u,、so、u, u, ini, u r Oi, u, wa u, u waliposema m k i 私 b i e m は、i n g a wepokeshari. Hawa k u は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、a は、a は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、Show me your friend. I will tell you who you are. ハバリンジャマニコウマバーキリエキタブチョウコムザフィクラ、タヤリキミチャプワ、ナキコムタニ。ウナウザコジパティアナカラヤコココトケアシティマックスボックショップ、ウヤムギニリングア、ウワシリングィブクトニ、トゥアオピガシンナンバー、シフュリサバタノタトゥ、シタティサ、シフュ p ティサ、シフュリサバ、ウトゥミウエポポトゥオリポドニアニ。ウワコ、ウワリムデネシンパガゼ、ムヘングア、ウワカネシュリナモジア、 Na mimehapa na itwa ananiasiriga. Safirisha mzigo na free look na sema na sema hivi kuhuduma zote zao safirisha yuo mzigo kutoka nje nchini kujia Tanzania watumiye kampuni ya free look kuna sababu nyingi sana yakoani ni witu miye free look katika maithaji yako yao safirisha yeye kuanza ni kwa sababu garamazao ni nafu na pele wana kusafirisha mzigo huko kwa waminifu mkubwa ndio wana safirisha mzigo kutoka nchini balimbali ikiwe mojerumani Ubeligije Holland Austria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 Ya au za Facebook、Instagram na Twitter、フリーロック。